S-au trezit ritmuri cosmice. S-au trezit ritmuri cosmice în mine, ce erau adormite de demult, și mă țin trează cu alorbeție, cu Hölderlin de mână, în tumult. Chiar când albastrul cerului dispare, și genușiul își apleacă norii, eu nu mă las cuprinsă de marasm, și în suflet liberii dau frâu culorii. Ce ar fi lumea de n-ar fi iubirea? Nici transparența nu ne-ar mai desface din ghemul împietrit în nemișcare, și ar fi un vuiet peste toată firea cum este acum numai înghioace. Ce-aș mai fi fost de nu te regăseam? Pierdut mi erai din nesfârșite vieți, când în același disc ne învârteam și cu lumină doar topeam nămeți. Închide ochii, în înaltul cer e un punct de echilibru pentru noi. În tine însuți îți vei regăsi drept gaj Castele noi doar nasc și strălucesc, nici când nu pierd.